David Wilkerson, un pastor american din orășelul Philipsburg, este trimis de Dumnezeu să vestească Evanghelia unor tineri grupați în găști și benzi prin suburbiile New Yorkului. Angajarea în această lucrare a început pentru David atunci când a citit despre o crimă săvârșită de câțiva adolescenți împotriva lui Michael Farmer, un tânăr handicapat. Participând apoi la procesul acestora, din dorința de a-i întâlni și de a le vesti pe Domnul Isus, David a încercat să obțină de la judecător dreptul de a-i vedea și de a le vorbi. În urma acestui lucru, el este oprit de poliție și fotografiat de ziariști sub acuzația mincinoasă că ar fi întrerupt procesul de crimă. Această calomnie avea să împânzească America și, bineînțeles, și micuțul oraș, Philipsburg, de unde venea el. Mulți l-au condamnat atunci, însă biserica a continuat să îl susțină și mai ales părinții și soția, așa încât, după un scurt timp, David Wilkerson se întoarce în New York pentru a continua să fie acolo la dispoziția lui Dumnezeu. Episodul trecut am asistat la prima lui întâlnire cu tinerii membri a două bande de băieți și una de fete. Să urmărim astăzi continuarea eforturilor pastorului din Philipsburg de a contacta de această dată pe părinții acestor tineri ajunși criminali. Crucea și pumnalul Misiunea unui om în jungla de asfalt Când m-am întors la mașina parcată încă pe Broadway, Miles s-a bucurat sincer că mă vede. Ei, hey, David, m-am speriat că de data asta vei fi tu implicat într-un proces de crimă, pe post de victimă, mi-a spus el. Când i-am povestit despre cele două bande cu care deja făcusem cunoștință în decurs de o oră de la sosirea noastră în New York, Miles a avut același gând fantastic ca și mine. Îți dai seama, David? Îți dai seama că n-ai fi avut nicio șansă să le vorbești? Tinerilor ăstora, dacă nu te-ar fi dat afară de la proces și nu ți-ar fi dat fotografia în ziar, uite cum lucrează Dumnezeu. Am luat-o înspre centrul orașului, iar de data asta m-am dus personal la biroul procurorului Atornei, nu pentru că ne-am fi făcut vreo speranță că vom fi bine primiți, ci pentru că singura cale de a ajunge la cei șapte băieți trecea prin acel birou. Aș dori să există o modalitate, am spus eu, prin care să vă conving că nu am niciun alt motiv de a veni aici decât binele acestor copii. Pastore, Chiar dacă fiecare cuvânt pe care îl spui ar veni direct din Biblia ta, tot nu te putem lăsa să-i vezi pe băieți. Singurul mod de a ajunge la ei, fără avizul judecătorului Davidson, este să ai o hârtie semnată de fiecare din părinții băieților. Și atunci am simțit că ni s-a deschis o poartă. Ați putea să-mi dați numele și adresele părinților băieților. Îmi pare rău, dar nu avem voie să facem lucrul ăsta afară, în stradă, am scos din buzunar pagina mototolită din revista Life. Era scris numele șefului de bandă. Luis Alvarez. În timp ce s a rămas la mașină, am intrat într-un magazin de dulciuri și am schimbat în fise o hârtie de 5 dolari. Erau aproape ultimii noștri bani. Apoi am început să sunt la toate numele de Alvarez din cartea de telefon. Numai în Manhattan erau peste 200. Sunteți Luis Alvarez, cel care are un fiu în procesul Michael Farmer? Întrebam eu. Tăcere. Cuvinte aruncate la nervi, un receptor trântit. După ce am consumat vreo 40 de fise, mi-am dat seama că nu o să ajung niciodată la băieți pe calea aceasta. M-am întors la mașină, lângă Miles. Eram, eram descurajat. N-aveam nici cea mai vagă idee despre ce ar mai fi trebuit să facem. Acolo, în mașină, printre zgârie din Manhattan, mi-am plecat capul în rugăciune. Doamne, dacă suntem aici în slujba ta, Trebuie să ne călăuzești. Doamne, nu mai avem nicio idee, nu mai știm ce să facem. Te rugăm să ne arăți unde să ne ducem, pentru că noi nu mai știm. Am pornit mașina, fără nicio țindă, undeva înspre nord. Ne-am trezit prin în aglomerația traficului din Times Square. Când în sfârșit am scăpat din aglomerație, ne-am rătăcit prin Central Park. Ne-am învârtit de câteva ori până când ne-am dat seama că acolo drumul forma un cerc. Am luat o ieșire la întâmplare, numai ca să nu mai stăm prin parc. Am ajuns pe o stradă care ne ducea spre centrul din Spanish Harlem, cartier locuit de negri spanioli. Și dintr-o dată am avut din nou îndemnul inexplicabil de a din mașină. Miles, hai să căutăm un loc de parcare. Am tras mașina în primul loc liber pe care l-am găsit, am ieșit din mașină și am făcut câțiva pași pe stradă. M-am oprit puțin dezorientat. Dorința de a mă plimba... Întrecuse brusc. Un grup de băieți se deau pe un trunchi de copac. Hei, știți unde locuiește Luiz Alvarez? L-am întrebat pe unul din ei. Băieții m-au privit plictisiți și n-au catadixit să-mi răspundă. Am pornit din nou, fără țintă. Un băiat negru a venit în fugă până la mine. Îl cauți pe Luiz Alvarez? Da. S-a uitat uimit la mine. A, e mașina ta? Eram deja sătul de întrebări. Da, e mașina mea, de ce? Băiatul a ridicat din urmă. Măi să fie, a zis el. Ați parcat chiar în fața casei lui? Am simțit că mi se zbârlește părul pe mine. Am arătat spre casa veche în fața care am parcat. A Acolo locuiește? Am îngăimat eu. Băiatul a dat din cap că da. Obișnuiam să-i pun multe întrebări domnului atunci când nu-mi răspundea la rugăciuni, dar când îmi răspundea... Îmi era și mai greu să cred că e adevărat. Îl rugasem pe domnul să ne călăuzească și el ne dusese exact în fața ușii băiatului. Doamne, îți mulțumesc, am spus eu cu glas tare. Ce-ați spus, pastore? Mulțumesc, am reluat adresându-mă de data asta băiatului. Îți mulțumesc foarte mult. Numele Alvarez era scris pe o cutie poștală, într-un coridor murdar. Locuiau la etajul trei. Am fugit pe scări în sus. Holul etajului al treilea era întunecos și mirosea praf și a urină. Pereții mari erau din tablă ornamentală. Domnul Alvarez?" am întrebat găsind o ușă cu numele pictat în litere ordonate. Cineva dinăuntrul apartamentului mi-a răspuns în spaniolă. Convins că era o invitație de a intra, am deschis puțin ușa și m-am strecurat înăuntru. Acolo, așezat într-un scaun roșu tapisat... Era un bărbat suplu, cu pielea neagră, cu un rozariu în mână. Și-a ridicat ochii de pe mărgele și fața i-a strălucit de bucurie. „David”, A spus el foarte încet. Ești predicatorul!" Polițiștii te-au dat afară!" Da!" Am spus eu și m-am îndreptat spre el. Domnul Alvarez s a ridicat. David, m-am rugat să vii!" O să-mi ajuți băiatul!" Domnule Alvarez, aș vrea să-l ajut, dar nu mă lasă să intru la el. Știți, aș putea, dar îmi trebuie o hârtie semnată de dumneavoastră și de ceilalți părinți, ca să pot intra la ei. Ți-o dau, ți-o dau! Senior Alvarez a scos un creion și o hârtie dintr-un sertar de bucătărie. Încet a scris că am consimțământul lui ca să-l vizitez pe Luis Alvarez. Apoi a întoit hârtia și mi-a dat-o. Nu aveți cumva și numele și adresele părinților celorlalți băieți? Nu, a spus tatălui Luis, întorcându-și capul. Vezi, tocmai ăsta e necazul. Nu prea sunt apropiat de fiul meu. Totuși Dumnezeu te-a dus aici și El te va duce și spre ceilalți. Deci, la câteva minute după ce parcasem la întâmplare pe o stradă din Harlem, aveam prima semnătură. Am ieșit din apartamentul domnului Alvarez gândindu-mă dacă, într-adevăr, Dumnezeu a condus mașina mea la această adresă ca răspuns la rugăciunea acestui tată. Gândul meu s-a agățat de o altă explicație. Poate că am văzut adresa undeva în ziar și mi-a rămas în... subconștient, mi-am zis eu. Dar chiar când cugetam la toate acestea, pe scări în jos a avut loc un alt eveniment care, de data asta, nu mai putea fi explicat doar prin memoria subconștientului. Ocolind un colț, aproape că m-am ciocnit de un băiat de vreo 17 ani care fugea în plină viteză pe scări în sus. Îmi scuză, am spus eu continuând drumul. Băiatul s-a uitat la mine, a bombănit ceva și și-a continuat fuga. Însă, când am ajuns sub umbec, s-a oprit și s-a uitat din nou la mine. Predicatorule! M-am întors. Băiatul m-a examinat din întuneric. Nu ești tu tipul la care a fost dat afară de la procesul lui Luis? Ba da, eu sunt David Wilkinson, predicatorul. Băiatul mi-a întins mâna. Păi eu sunt Angelo Morales, reverend. Sunt din gașca lui Luis. Ai fost să-i vezi pe alvarezi? Da. I-am spus apoi lui Angelo că aveam nevoie de semnătura tuturor părinților ca să îi pot vedea pe copii. Și din nou am văzut mâna domnului. Înțelege, Angelo, am nevoie de semnătura părinților fiecărui băiat. Iar domnul Alvarez... Nu știi unde locuiesc ceilalți băieți, dar tu știi, nu-i așa? Angelo ne-a purtat prin tot Harlemul Spaniol, arătându-ne unde locuiau familiile celorlalți șase băieți din procesul Michael Farmer. Pe drum, Angelo ne-a spus câte ceva despre el. Ar fi trebuit să fie cu băieții chiar în noaptea aceea în care îl găuriseră pe Michael. Însă l-a durut-o măsea. Ne-a spus că băieții nu s-au dus în parc cu vreo intenție anume au ieșit să-și caute ceva de lucru, cum zic ei. Dacă n-ar fi dat de farmă, reverend, s-ar fi bătut cu o altă gașcă. Am aflat multe de la Angelo și el ne-a confirmat multe din bănuielile noastre. Băieții din această bandă, vor fioare toți la fel, m-am întrebat eu, băieții din această bandă erau plictisiți, singuri și aveau în ei o furie mocnită. Tângeau după lucruri palpitante și se agățau de orice ca să-și satisfacă această dorință. Tângeau, de fapt, după tovărășie și o făceau cu oricine se întâmpla. Angelo avea o abilitate deosebită în a clarifica lucrurile. Era un băiat deștept și voia să ne ajute. Atât mai ales cât și eu eram de acord că oricum s-ar întâmpla lucrurile în continuare trebuia să menținem legătura cu Angelo Morales și să-i arătăm și lui o altă cale Pe care ar fi putut să meargă Ei bine, în decurs de două ore Aveam toate semnăturile Ne-am despărțit de Angelo După ce i-am luat adresa și i-am promis că O să-l mai căutăm Ne-am întors înapoi în centrul orașului Inimile noastre săltau de bucurie Și în timp ce luptam să ieșim din zgomotul Traficului de pe Broadway Am început să cântăm Am închis bine geamurile și am cântat Din răsputeri vechile cântări evanghelice Pe care le învățasem din copilărie Incontestabilele minuni pe care le trăisem în ultimele ore ne-au dat o asigurare nouă și proaspătă că atunci când ne încredem în promisiunea lui Hristos că El ne va călăuzi, ei bine, ușile se dau de perete în fața noastră. am fi putut ști în timp ce ne strecuram cântând printre mașini spre centru că numai câteva minute mai târziu ușile ni se vor trânti înapoi în nas cu zgomot? Pentru că nici semnăturile pe care le strânsesem nu ne-au permis în cele din urmă să-i vedem pe cei șapte băieți. Funcționarul din biroul procurorului a a fost foarte surprins să ne vadă înapoi atât de repede. Iar când i-am arătat semnăturile, s-a uitat la noi ca și cum ar fi văzut un lucru absolut imposibil. A sunat apoi închisoarea și le-a spus că dacă băieții vor să ne vadă, trebuie să ne lase înăuntru. De la închisoare însă a apărut o piedică ciudată și total neașteptată. Nu din partea băieților, nici a oficialităților, ci culmea de la un coleg preot. Capelanul închisorii care avea băieții în grija lui a considerat că nu ar fi potrivit pentru binele lor spiritual să le fie prezentată o nouă persoană importantă. Fiecare băiat a semnat un formular pe care sta scris, Vrem să vorbim cu Reverend Wilkerson. Capelanul a șters vrem și a scris, nu vrem. Și nimic nu a putut convinge oficialitățile că se poate trece peste hotărârea lui. Încă o dată am trecut podul George Washington foarte, foarte încurcați. De deci ce am primit atâta încurajare pentru a se sfârși în fața unui perete gol și de ne trecut. În timp ce conduceam noaptea târziu pe șoseaua națională a Pennsylvaniai, cam pe la jumătatea drumului spre orașul nostru, am întrezărit dintr-o dată o rază de speranță în întunecimea din jur. Aha! am spus eu cu vocetare trezindu-l pe Miles din a Ce mm, Știu, știu ce am să fac. Mm, e bine, mă bucur că s-a rezolvat, a spus Miles, gemuindu se și închizând ochii mai departe. Raza de speranță care îmi sursese avea forma unui om, a unui om remarcabil, tatăl tatălui meu. Speranța mea era că îi voi putea face o vizită ca să-i spun în ce încurcătură mă găseam. El putea să-mi dea cel mai înțelept sfat. David Wilkerson avea să-l întâlnească pe bunicul său. Acesta fusese la rândul său pastor și de altfel provenea dintr-o familie cu tradiție în această privință. În episodul următor vom asista la câteva istorioare cu de David din copilăria lui, amintiri despre oameni și evenimente care aveau să-l marcheze pentru întreaga viață. O să moară mamă? Mama m-a privit în ochi și s-a hotărât să-mi spun adevărul. Doctorul spune că tatăl tău, David, nu va trăi mai mult de două ore. Tocmai atunci tata a strigat din nou de durere. Tare, foarte tare. Mama m-a strâns de umăr și a fugit înapoi în cameră. Sunt aici, Kenneth!" a spus trântind ușa după ea. Înainte ca ușa să se închidă, am putut vedea de ce medicul nu-mi de voie să intru în camera tatălui meu. Lenjeria de pe pat și podeaua erau toate pline de sânge. Ei bine, în acel moment, mi-am amintit de promisiunea bunicului. În ziua în care vei învăța să te rogi specific, în public, vei descoperi ce înseamnă puterea. O clipă m-am gândit să mă duc la cei din sufragerie și să-i anunț că mă rog ca tatăl meu să se ridice din pat vindecat. Dar n-am putut să o fac. Chiar în acel moment de extremă urgență, N-am putut să-mi declar public credința de teamă ca nu cumva ea să fie contracarată de necredința altora. Nesocotind cuvintele bunicului, am fugit cât am putut de departe de oameni. Am coborât scările ce duceau în beci, m-am închis în lada cu cărbuni și m-am rugat acolo, în beci, încercând să acopăr necredința mea, strigând cât puteam de tare la Dumnezeu. Nu mi-am dat seama că, de fapt, Mă rugam ca într-un fel de sistem de amplificare. Casa noastră se încălzea cu aer fierbinte, iar țevile, ce arătau ca niște trompete, se ramificau din cuptor, aproape de lada cu cărbun, în fiecare cameră. Ei bine, vocea mea s-a dus prin aceste țevi, astfel încât bătrânii bisericii ce ședeau în sufragerie au auzit dintr-o dată o voce disperată revărsându-se din pereți. Doctorul m-a auzit și el. M-a auzit și tata de pe patul morții. Adul aici, adul aici pe David," a șoptit el.